Puncte de Bună dimineața, bine v-am regăsit dragi prieteni Vă salută de la microfon Vitale Nachen Ne reîntâlnim astăzi ceva mai târziu În această ediție matinală Am revenit dintr-o deplasare Dar e bine să ne întâlnim oricum Pentru că avem o primă zi a campaniei electorale și vom vorbi azi despre alegerile parlamentare programate pentru data de 30 noiembrie, mai ales că avem și un sondaj de opinie dat ieri publicității, l-am invitat azi pe jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Domnule Gerasim, o primă zi a campaniei electorale, imediat ne vom referi și la rezultatele sondajului masă la comanda Infoprimneo. Întâi de toate, ce trebuie să știm într-o primă zi de campanie electorală, pentru a face și o distinție, probabil o distinție între perioada electorală și campanie electorală, vor urma și dezbaterile după ce partidele vor fi înregistrate la Comisia Electorală Centrală. Bine, o campanie electorală impune și anumite restricții deja în mass media, dar și oferă partidilor posibilitatea de a oficializa participarea la campanie electorală prin depunerea listelor la Comisia Electorală Centrală, care urmează să verifice aceste, aceste liste. Și, o, odată fiind înregistrat în cadrul e, Comisiei Electorale Centrale, partidele ar putea să obțină deja și un loc în buletinul de vot au voie, după înregistrare, să declanșeze, practic, agitația electorală. Ceea ce la noi a și început. se întâmplă ilegal, în opinia mea. Campania electorală deja a început, fără ca partide să fie înregistrate. Și nu de ieri, și, de altă ieri. Și această campanie electorală este una mascată, iar Comisia Electorală Centrală, deci, se face că plouă. Partidul socialiștilor deja de, difuzează un spot în care și narișchină șeful celorlalți acolo, lume de stat, și alți lideri de partid din Moscova susțină și indică pe cine să voteze, într-un spot al Partidului Socialiștilor, afișaj electoral deja. Eu nu știu dacă Ceceauul vechează acest lucru, pentru că există deosebire deja dintre publicitatea politică, la care au drept partidele, care își promovează platformele, proiectele, programele și așa mai departe, deci activitățile de partid, și spoturi publicitare mascate sub așa numită publicitate politică comercială, o inscripție cam, cam interesantă, în pare mie, așa de ochiată, și preleama sară, deci un spot publicitar electoral al Partidului socialiștilor au dreptul să-și facă această de, agitație electorală de, atunci când încă nu au fost înregistrați, pentru că dacă numai și el în codul electoral scrie partidul din momentul înregistrării, poate deja să-și facă, să facă de, publicitatea electorală. Sau nu are. Deci este o debandată ca niciodată, ca nici într-un an, ca nici campanie electorală, în mass media, și nu numai în mass media, este o, o debandată absolută. partidele au început campanie electorală și unele, unei indivizi de al de usatei incognito au apărut, au campanie electorală de jumătate de an. Și nici să le interziți să participe păi nu, în alegeri păi, pentru nu, nu, că sta, nu, nu mai nu, crezi o problemă. Nu e, nu, e, nu e vorba de asta. E vorbă că ei au mers în, în localități și au spus când vin la putere că deci au făcut mesaje electoral, au transmis mesaje electoral și în radio și în televiziune și așa mai departe și mai departe. Adică au, făcut, au, au indicat pentru cine să voteze. Deci campania electorală practic a început și mass media și, și în afară mass media, cu mult înainte de dermedele legale. Și atunci mă întreb, ce au, cu ce se ocupă uh, și uh, alte instituții de supraveghere din, uh, uh, din acest stat care sunt menite, ce cu ce se ocupă? Ce, ce sancțiuni credeți că ar putea Nu să... sancțiuni, dar sunt niște legi care trebuie respectate care sunt încălcate și în caz că nu sunt respectate. Păi de altfel, de de ce ne mai trebuie lege, e, e, e, codul electoral și aceste stipulări și aceste restricții la pentru mas media, cum să activeze în campanie electorală, să fie foarte corect, să dai de fiecare câte o secundă. Ce să mai cronometrăm cu o secundă? Este o. Parodie, o parodie este o pornografie deja bine domnule Gerasim uh, cum să cum să sancționezi un actor politic care încalcă păi, regulile electorale păi decât se, să se, să interzici se, să participe, nu? Păi nu, e vorba de asta. Da, se, se... se pune la respect mass media și se întreabă, mai uh, Moldova unul sau uh, Pro -TV sau alt care cine mai difuzează spoturile astea uh, sau San TV. Voi știți că nu aveți voie să difuzați spot cu caracter electoral în afară campanii electorale. Dacă Comisia electorală centrală păi, nu la, are o... La, la ce mă, mă, nu, la ce? mă opresc? Mă, mă aici cum ați medit, Dacă cu și, actorii și, politici și, luăm în considerare și, da, comisia ce... electorală centrală. Nu, nu e vorba, da. ei, ei nu sunt înregistrați, ei n-au nicio treabă acum cu comisia electorală centrală. Absolut nicio treabă n-au. Comisia n are nicio relație cu ei, decât lista pe care a prezentatul ministrul Justiției, partide, pentru informare. Acum ei n-au nicio treabă cu comisia electorală centrală. Atât timp cât nu sunt înregistrați, ei nu au nicio atribuție la campanie electorală. Oficial. Deci cum? n nicio, nicio relație. E vorba de ce cea. Dar e vorba și de ce care trebuie să se să autosesizeze și de comisii parlamentare probabil să se autosesizeze, să vadă oameni buni sau organii de drept. Codul electoral este lege, Republica Moldova nu este lege. Asta este. Pentru că acolo și-o să vină și la noi și la radio și la televiziune și ce ul și -ul, Consiliului coordonator al și, și CEC-ul cu pretenție că lui la asta i -a dat o secundă în plus, la este o secundă în minus. Stai oameni buni! Cu ce drept să cere socotea de la mine că l dat la, la unul o secundă în plus când dumneavoastră ați permis acest abuz cu ore de, de, de, de emisie de ce, ilegală, în afară campaniei electorale? Păi nu, nu poți să-i dai în judicată să nu prezezi niciodată de samăr, nici la ce niște ce cum a reflectat campania electorală, pentru că ei au, au permis această de Asta este situația. Bun. Să se, să se ei. Campania electorală, bun. Conform legii, trebuie să înceapă normal. Partidul se înregistrează de momentul înregistrării deci, listelor și a partidului ca și concurent electoral, el începe campania electorală propriu-zisă. Beneficiază de drept de emisie, beneficiază de dreptul de a participa la dezbate, de a utiliza mass media, de a, de a face publicitate contraplată sau gratuită și așa mai, mai departe. Are drepturi de conform codului electoral. Că s-a făcut ce s-a făcut, asta e alt problem. Cred că până la urmă lucrurile se vor așeza. Cine a început primul campanie electorală cred că va pierde chiar dacă mai figurează pe undeva prin, prin topuri. Au mai enunțat analiștii de la Chișinău anumite probleme în ceea ce privește calitatea dezbaterilor electorale în Republica Moldova. Vreau să vă întreb cât de pregătiți credeți că suntem azi așa, pe fundalul a ceea ce vedem azi în mass media? Păi depinde de ce dezbatem, Vitale. Dacă dezbatem niște prostologiei, dacă dezbatem niște inepții, dacă uh, mass media va susține ca pe agenda dezbatelor să fie uh, niște fantasmagorii și niște aiureli, Păi, bine, Renato, Usată, am voie să că nu e înregistrat ca și candidat. că nu e înregistrat, deci nu este vac sfântă. Și ne spune că el o să vină la putere și o să confiește confiești la cei bogați și o să le la cei săraci. Și că el o să fii cabați ca uh, Lucașencu. Până la Universitatea, Lucașencu, Usatei, în care de parcurs 40.000 de ani. Lukashenko uh, uh, se mândrește că să uh, lucrește în apartament cu două camere. E modest, că nu merită încă trei camere. Iar acesta se, se laudă că merge, mergi, uh, are uh, miliarde și milioane și nu știe cum se mergi companie lui. Nu știe cum să elaborează bugetul de stat. Habar n-are ce se întâmplă în Republica Moldova. Uh, nu știi ce s-a produs în termen brut. Sunt mai, mai de produs de, de, de alte, alte națiuni economice. Ție lămblă prin, prin Republică și uh, uh, le spune oamenilor săraci dacă e, o să, o să ia de la cei bogat și o să-l dă celălalt săra. atât toată politică. Politica asta, noi mergem în, în secolul XXI? Și lumea crede, da, o să vină și o să iei de la vecinul bogat, vacați-o să mă dăie mie. Dacă ești bogat, fug, de unde e o să bani? Asta e situația. Să fel de... Asta o să dizba... se dezbatem în campanie electorală? Sau ce o să dezbatem în campanie electorală? Adică depinde de noi cum o să formulăm întrebările de mass media. Depinde cât de, cât de mult, cât de competent o să fie mass media și cât de responsabil data pentru a analiza minuțios, obiectiv și competent aceste proiecte și programe electorale, de a le da peste cap. Pentru că uneori mass media, parcă s-ar teme în campanie electorală să pun întrebări spinoase, că ar putea să fie de partizanat mm -hmm. și așa mai departe. Și astfel trec niște proiecte și niște liste pe care urmă oameni de patru ani scuipă. Eu cred că masmedia trebuie să-și asume rolul e, de câine de pază. Și să-i pună ia, la să punct ia, actorii să actorii politici și nu invers. Să-i pună la punct pe actorii politici și să bun. bun, treaba asta este o inipție. De ce mergi cu această inepție în campanie electorală? Pentru că pentru că e, codul electoral permite mass media și cetățenilor să dezbate public programele, proiecte electorale. A dezbate înseamnă până la întoială. A susține sau nu susține. Deci trebuie să explicăm oamenilor obiectiv pe care proiect și pe care program electoral cât de consistent este pentru că să nu ne trezim până la urmă că oamenii amestris de concerte și de mie de lei aruncați acolo ca pomană până la urmă iar uh, vor alege un parlament care Bun, în Parlamentul este acum a fost, îl câne cânește, dar eh, cel puțin a susținut eh, proiectul eh, programul Guvernului și a, a adoptat legislații necesară, acte normative necesare și a, a și ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Deci această guvernare a realizat un pas enorm dacă ne gândim la 10 ani în urmă treaba asta ar fi fost reală. Dacă spunea, eh, sau 6 ani în urmă, dacă îți eh, eh, spunea cineva, vitalic, că în 2015 va depune de aderare la Uniunea Europeană credeai? Asta este, asta este situația. Deci dacă luăm în mare, au fost realizate mari proiecte. Pe alte segmente, sigur că sunt restanțe. Corupția și justiția sunt restanțe capitale și modificarea Constituției privind la șefului statului. Apropo, cu această modificare a Constituției, da. Democrații, Curtea cu președintele i-au făcut mare tantam că uite că nu-i timp să modificăm, să amestecăm referendumul cu astea și au venit oamenii ăștia din, de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, raportorii pentru Republica Moldova pentru, pentru noi să că noi suntem monitorizați. Nu a că, și că, Elis că, că, că, că, nu, nu îndeplimb toate criteriile da, pentru a, a crea un stat democratic, au venit acești raportori și a spus foarte rău ați făcut când n-ați modificat până acum Constituția să-i oferiți cetățenilor dreptul să-și aleagă șeful statului. Au trecut mâlc și lupul, și aș și stat analiști politici. Nu am mai auzit după asta. Echipa uh, Filat vrea vrut să-și facă uh, uh, rating, să-și devină prezident. Iată că oamenii au venit, ăștia au considerat pe venit. n ni plătiți, nici cumpărați din nimeni și au spus cu oameni buni. Foarte rău ați făcut. Trebuia Parlamentul să aibă voință politică să modifice legea articolul 78, să ofere cetățenul drept să-și aleagă președinte pentru a evita un eventual uh, blocaj legislativ. Uh, și au spus că pădurea domnească este o pată pe uh, uh, fața justiției moldovenești. Bun. Cu cine mai ales din pădurea domnească? Cu demitia guvernului filat. Asta a fost consecința. Mai departe nu s-a făcut nimic. Sunt ipoteze și peste ipoteze cine l-au murit, de ce l-au omorât, cum, cum a fost și uh, alte și altele. altele. Că au fost dați afară câțiva, ești dacă au fost dați afară câțiva. Acum, spun prin Consiliul de Administrație pe la Întreprindere, papucă, șef de bancă, uh, și așa mai departe. Și dacă au fost, uh, și au fost dați afară. ia ca mare lucru. Au devenit milionari pe urmă. Dați afară. Așa o mai speră Doamne Ferești, Procuror General și, și Ministrul de Interne după 7 uh, uh, aprilie, și Consiliul de Administrație la o bancă. Facut, le, știi că ca, cam ca bancul celor Când le-au prins uh, pe țigan la furat ceapă uh, Și țiganul zice, și fă și ce vrei, boiere, numai nu mai au aruncat pe țigară Aha, și l-au aruncat pe țigară Așa și aici După pădurea, domnească în loc să, să, să stai la închisoare Pentru obuzi de putere Pentru tăinuirea uh, uh, uh, uh, deci, uh, uh, Subminarea închetei Pentru tă era crimei și a spus ei, că ce nu sunt de la Consiliul Europei? Au ambasade aici, oamenii se ocupă serios de, de, de lucru. Păi, nu bun, e o Pe Pe fața justiției. Iar justiția nu, nu facem nimic cu justiția din modul că nu uh, devenim candidați sau membri ai Unii Europene. Așa, precum justiția a fost pusă la punct și uh, uh, europeanizată în România, Serbia, pardon, Slovenia. Și, și în alte state care au intrat în Europeană și au avut probleme cu, cu justiția. Iată două replici veniți la Consiliul Europei. Acum tamtamul pe care l-au făcut ăștia cu, cu referendumul că nu putem face referendum în aceeași zi cu alegeri parlamentare și așa mai departe. Unde tamtamul? Iată, din cauza lui Lupu, lui, lui a uh, uh, Curții Constituționali, noi continuăm să fim monitorizați de Consiliul Europei. Și asta trebuie știrumea. Din cauza lor suntem monitorizați de Consiliul Europei. Și va fi o problemă uh, ca să, uh, să aderăm uh, la UE dacă vom fi uh, Consiliul Europei. Vă spun că ești încă nu îndeplinesc niciun criteriu de stat democratic. Nu îndeplinesc toate criteriile în stat democratic. Asta e situația. Acum, cu referire la sondaj, Partidul Comuniștilor, 23,4% arată sondajului MAS. 23,4%, pe... 23 18,6% pe LDM, pe D 10,7%, pe L 6,3%, în față usatei 6,7%, dar aici nu e specificat partidul cu care ar participa. și a or, ținut, era o conferință de presă, a zis că va participa pe lista unui partid, poate și asta e important. În condițiile în care numele Actorului politic Probabil contează mult Pentru cei care vin să pună ștampila la alegeri, nu? Bun Acest, acest sondaj Este realizat în, în septembrie Și cât că reflectă o realitate 5-22 septembrie da, da, reflectă o realitate Pentru că electoratul devine Un pic mai atent Și mai responsabil câte apropie de alegeri Deci opțiunile se cristalizează Uh, mai trec peste uh, uh, unele uh, nemulțumiri, uh, mai închid ochii la unele uh, gafe ale formațiunilor, la unele partide și așa mai departe și se, se ridică în, în rating. Pe redimir organizat uh, o mare manifestație publică, un meeting uh, preelectoral electoral la Chișineu PD-ul a făcut, și-a făcut publicitate cu aceste, acest primeriz. Bun, cum a fost deja, rămâne la discreția uh -huh. PD-ului, pentru că nu e nouătate și acolo unde a apărut în minus 3 în Wisconsin primarizul, deja mai mulți stați se de dezic și ale candidații la conferințe de partid unde au loc delegația, deși în caradul de Mă rog, așa un fel de încercarea PD-ului de a consolida electoratul, n-a prea reușit 8, 90 de oameni nu este electorat și de ce a rămas la 10% deci a crescut un pic. PLDM-ul a crescut și ajunge comuniștii să din nou mai mult decât celelalte două partide din mingualice. S-a apropiat împreună. cel mai mult ca niciodată de PCRM, PLDM-ul cu mai puțin de 5% deja, e posibil să-și depășească într-o campanie electorală bine, bine făcută, Acum PLDM-ul ar trebui să acumuleze vreo 40% în alegeri, așa sugerează rezultatele sondajului, ca să poată fi constituită o alianță pro-europeană în Parlament, pentru că PD-ul și PL-ul, ul a rămas mult sub linie, PD-ul și PL-ul, foștii aliați nu vin cu un număr suficient de voturi pentru a face o coaliție cu peste 51 de mandate. Deci nu au de unde să vede că merg cam pe același pe același eșantion. 6%, 8%, 9%, 10% acum slavă domnul că e mai mult un pic. Și atunci cred că pe ar trebui să-și asume rolul de locomotivă al forțelor proiei europene să lasă modestia și să facă cum face Voronin. Noi vom învinge și vom lua 51%. Voronin, știind că nu va lua niciodată 51%, merge cu acest slogan. Este un... Bun, nu trebuie să... pe de ul nu trebuie să-și să -și facă mari iluzii. Dar oricum, repetarea o scorul electoral de data trecută, dar acum are și mai multe argumente pentru a-și mări numărul de deputați, ar constitui uh, premiza creierii unei majorități democratice pro-europene în, în Parlament. Pentru că dacă nu ia pe D-UL, Nu ia pe L.D.M.U.L. vreo 35-40 de mandate va fi foarte greu de constituit o astfel de majoritate. Dacă mai ținem cont de faptul că în genul forțelor le -ar trebui și europenele le ar trebui o majoritate constituțională, Să vadă ce fac odată Constituția asta ca să rezolvă problema uh, pentru, pentru o perioadă uh, îndelucată de timp. Constituția este bună, dar sunt niște, uh, niște elemente care trebuie totuși uh, revăzute și, și modificate. Iată cam, uh, cam acesta. Acum apare, pentru că de altfel se creează un, o nouă majoritate. Comuniști cu 23%, vine Dodon și cu Satei uh, și plus uh, repartizarea, iată că se formează o majoritate, ar, este, există riscul formării unei majorități... Uh, Fără a ne mai pune întrebarea de, cu privire la de, Partidul de, Democrat. De, de da. stânga, de stânga. Și dacă analiștii spun că PD-ul ar putea să facă alianță cu comuniștii, iată-ne la o alianță anti-europeană, sau sceptic-europeană, dar cred că va fi una anti-europeană, dacă va predomina flach uh, uh, uh, uh, și cu echipa sa și va putea să mai dimineze din valoarea pe el într-o nouă alianță, atunci ar fi una sceptică europeană. Ideea pe care merge și pe de în campanie electorală. El nu merge cu ideea europeană, cu, cu problematica europeană, el merge cu problematica socială. S -a, s -a, să asigurăm un trai mai, mai bun și decent cetățenilor. De unde bani? Nu se spune. Oricum, bani trebuie luați de Uniunea Europeană. Iar Uniunea Europeană de bani, lor adevărați, cei care au uh, declar și susțin o perspectivă europeană. Cei care susțin o apropiere uh, mai strânsă de Uniunea Europeană. More for more. Dacă nu o realizat reforme, nu mai ridici nivelul de trai cât vrei. Poți merge în alegeri cu cuvrijei. Uh, Când privește Dodon, Dodon va, avea o, uh, va lua voturile de la socialiști. Uh, pardon, de la comuniști, va lua voturile de la... Uh, și populația rusofonă. Toată. Alolingrii. Bine, n-am zis cât ar lua 2,8%. Nu, Dodon, nu, are... are do Partidul Socialiștilor, 2,8%. Da. Dar, după... Uh, uh, va lua aceste voturi, pentru că ar putea să... În uh, opinia, Dodon uh, va accede în Parlament. Uh, personal nu-mi doresc acest lucru, dar... Uh, uh, uh, ca analist nu pot să spun că nu va accede, pentru că are o susținere masivă din partea Moscovei. Dacă s-au uh, antrenat în spoturile publicitare ale uh, electorale ale lui Dodon științei dumnei de stat, vă dați seama la ce nivel deja va presa Moscova și va, uh, uh, va manipula Moscova opinia publică de Moldova cu această Uniune va Vamală inexistentă sau una care este foarte și foarte dăunătoare statelor membre, mai zic de cele nemembre, Uh, ce presiune va face asupra populației al o 25% plus nostalgicii și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, bun, vorbim ca, ca număr de populație și nu număr de votanți. Uh, și atunci uh, el rupe de la comuniști, de la nostalgici, de la cei care lucrează în Moscova, cărăscăriți familii de acolo, de la mulți din ei, nu de la toți, și rusofoni. Și ar putea să ia voturi. Aceste voturi le va lua uh, de la uh, democrați de la indeciși și de la comuniști. Arenato vine cu un proiect special al Moscovei. El vine să neutralizeze, eu spun prima dată și nu știu dacă mai spus-o cineva, vine să neutralize, el vine să neutralizeze tineretul. Aceste concerte își au un singur scop a neutraliza, știu eu, opțiunile europene ale tinerilor din Republica Moldova. Tineretul este mai liberal, mai pro-european aceste concerte, această solidarizare a inclusiv prin plătirea tinerilor ca să participe la manifestări și mai departe și mai departe. Ana Guțu a dat o sesizare la procuratură să vedem ce se va solda. Deci, copiii vin să, să, să, să scrijem bani, îmi plac un maio alb acolo, dar banii ăstea pe urmă o să ne Prin această propagandă populistă, deci bolșevică, că vom lua, vom lua de cei săraci și vom, vom lua la cei bogaci vom, vom da la cei săraci El care declară la televizor că este milionar Are proprietăți de milioane Deci el în primul rând ar trebui să, să se Deposedeze pe el de toată averea, Așa ca uh, uh, Ca un prim exemplu nu ca, ca uh, Al promisiunilor da, Ca cine? Moise Din, din Biblie să, să, să, să, să, să, să spun că Vă zic de toată bogăția Da? Al Lazar mă dezic de toate bogăția, dau totul la săraci. deci el de pe trebuie să împrăște totul la săraci. să vândă acțiunile lui de 5 milioane, să vândă, să vândă uzina aceea care produce nici nu știu cum se numește uzina, că l am întrebat cum se numește uzina, nu prea minte, Lorena Bogza l-a întrebat, l-a făcut așa de, de nimic. A demonstrat că este un zero, practic. Ca politician, ca, ca om care cunoaște Republica Moldova, îl punem, poate să devină un foarte bun organizator de nonți de cumătrii de concerte Asta da. Și atunci Dar el Neutralizat tineretul. Și acest tineret Care uh, uh, Participă la aceste Concerte da? Dintr-un anumit sentiment de recunoștință Și de alte, de alte, de alte Motive Ar putea să manifeste un, un spirit de recunoștință Lui, lui acestu' sată Și să-l voteze Partidul lui, format de Emil Ciobu, care a fost ambasador al Moldovei în România și evident i-a da, da, făcut lui, la indicațiile de i-a făcut lui Sate mic, o mică platformă de, de aterizare. I-a găsit Moscova imediat și partid primatru. Ai auzit partidul ăsta? Yeah. Am auzit așa, pac-pac și, și a apărut un partizan cu satei parașutat acolo e, cu emblemă cu ștampilă și, și frumos. E, adiv, cum spune el? Puterea în adevăr. Ce adevăr știi tu, pe Republica Moldova? Că am văzut la ProTevec, nu știe niciunul. Asta este. Nu, critic, dar cum să vă zic eu, n-am nimic cu omul ăsta. Problema lor, pași și bine, mai deși. Uh, dar cât se poate să să-mi prostiți de fiecare aventurier care trece pe aici. Cum poate un om cu studii superioare, un tânăr, să creadă că o să fac statul Republica Moldova, modern, prin confiscarea averilor de la cei bogați și repartizarea la cei săraci? Păi trebuie să-mi spuneți că. Uh, uh, uh, usat, Lenin. Și asta, e, asta. Adică nu poți să vii cu astfel de mesaje într-un stat civilizat, într-un stat european, în care oamenii au văzut Europa, în care uh, există cel mai mare număr de oameni cu studii la la de locuitori. Totuși, Bogdăvine uh, se vrea că arturea și învațați. Cum poți să vii cu astfel de sloganuri și cu bani? Parcă că le-ai niște umile, niște proști. Deci. Uh, dar oricum prinde. Uh, este pericul, periculul uh, uh, usat este. Deci. Distragerea, neutralizarea tinerilor, ruperea tinerilor de la partidele cele de mie, PD, care nu prea uh, știu ce să facă cu tineri, în afară de niște seminare și training-uri prin păduri, uh, îl neutralizează și astfel, uh, deci, perspectiva europeană care e legată de tineri, o să până la urmă o să transforme în perspectivă asiatică, cu mâinile tinerilor, o să deturneze soarta acestor tineri o să se transforme în muncitori calificați pentru nici din Novgorod. Pentru că tinerii nu știu ce așteaptă dacă vine Putin aici. S-a terminat, gata, caiuc. Nu, se mai nu mai las el Moldova din mâini. Ucraina, Ucraina omoară oameni, dar aici... Și atunci acești tineri, mai ales că ieri s-a și lansat deja ideea că se, se mai conducă tinerii, multe lume vrea să mai vină tineri la putere, de parcă uh, Germania este condusă de uh, minora Angela Merkel. Angela Merkel, slavă Domnului, nu e femeie tânără. Știi, Berlusconi nu era prea tânăr și nici alți conducători nu, nu sunt pre tineri N-am prevăzut uh, uh, pionieri, pionieri și octombrei prin guvernele statelor uh, europene. Și, în general, logica legii supreme cu privire la vârsta pe care trebuie să o dețină, spre exemplu, un șef de stat, tot ne spune ceva. Adică, N-am nimic împotriva tinerilor, dar. Se merge pe extremă. Dar hai să punem pe de 18 ani să conduc în Moldova. Hai să-i punem. Dar nu, conduc, nu o să conducă ei. O să conduc, uh, uh, uh, deci forțe obscure din Moscova prin uh, acești interpuși. Uh, astea, astea sunt pericole actuale campanii electorale, ale a unor mesaje, așa numite mesaje electorale, Anumitor, anumitor, a, a, anumitor, așa anumite acțiuni că voi voie să vorbesc, să niciun partid nu e registrat pot să le critic pe toate ale anumitor acțiuni electorale de Republica Moldova în care sunt actori care vor să prostească lumea iar cetățenii trebuie să descinde între groapa de ieri de la poartă și asfaltul de azi iar cetăția Republicii Moldova încă nu poate aprecia asf drumul asfaltat din sat pentru că acest drum nu trece pe nu se dar nu are nimic cu pensia lui. Sau cetățean moldovean vine ahtiat din uh, uh, Paris și spune cât de frumos sau din Berlin cât de frumos și tot e asfaltat și când e asfaltat și lui la parc și pui bec el crede că treaba asta nu e o realizare. Nu e pentru el. Ți-mi minte că uh, uh, uh, spuneam că la, la Soroca cum comentau niște uh, uh, și faptul că americanii iubanii americani îți construiește acest splendid drum sărăteni suroc au spus că da și pentru noi construiesc construiesc pentru dinși americani că ei când ori la noi nu noi hurduși pe hopuri iată logica Moldovanului asta cred că asta e Moldovanul care îl așteaptă pe Renato da, să vină coverele oamenilor bogați de Moldova și să le da lor a mai avut odată treaba asta și a rămas Moldova depopulată, a rămas Rusia depopulată. Deci au, au fost tragedii când statele au, uh, uh, uh, au fost decapitate de intelectuali, de intelectualitate. Deci de, au, au fost distrut împușcate, dus prin Siberia, prin Surghiun, și în Rusia, și în Moldova, și peste tot. Acum, comuniștii și Dodon, cu această Uniune vamală, îi cred, ei le sugerează la moldoveni că ar putea să întoarcă colhozurile Car putea să... să, să Fabricele și uzinile să le se întoarcă. Că Rusia va investi ceva pe dracu, că e, e deja n-au și plătit salarii repede la dânsă acolo, cevași mai departe. Că Rusia nu va răsifica pe Moldovene în 3 ani și va pune limba rusă, limba de stat, și ce -a mai rămas aici, deci nu va luată în considerare. Ei nu știu că rușii nu construiesc comunismul. Și nu mai votează de mult comuniștii la putere. Ei nu știu că Rusia, rușii urăsc comuniștii, își dau și monumentele jos de pe Rusia. Ei nu știu că Rusia este o țară burgheză, o țară capitalistă, cu oameni foarte bogați, cu miliardari, miliardari lumii sunt din Rusia în, în primele topuri. Că totul este privatizat, nu există colhozuri și nu există întreprinderi de stat, doar Gazprom și câteva acolo, strategice. Totul este privatizat. Că cei care vor veni de acolo, din Rusia, și imediat vor cumpăra pământurile de aici. Europenei nu au nevoie să cumpere pământurile noastre. E din contră, ne de ba o bani ca noi să le putem cumpăra, prelucra și mai departe. Vor veni și vor cumpăra totul ce se mai poate cumpăra de aici. Vor distruge dacă nu, nu le va trebui. Cum a luat, combinat de carton, l-a distrus și l-a vândut la o companie... Care, cu știi, unii prin Oceanul Pacific, offshore, cum a distrus uh, uh, cu de vinuri, cum a distrus toată energia siderurgică și aluminiu din România și au vândut întreprinderi din România uh, cu un euro, după ce le-au distrus și au lungat muncitori în stradă, investitorii ruși, Condiucov și alții, apropiate de al lui el, și de kgb lui Putin. De ce nu? Uh, Oamenii trebuie să știe treaba asta. Că rușii nu o să vină să le fac colhozuri. Rușii o să vină să cumpere pământul. Și să i pună să lucreze cu sapa. Cum lucrează acum uh, prin corovnici, prin, uh, prin uh, uh, firmele din Rusia, Moldovie uh, și Carabalic, uh, pentru că acolo salariile sunt mai mari. Așa o scare aici, la, la salariul local. Nu o să lucrezi pe dâns. Nu o să investească nimeni aici. O să fie folosiți ca brațe de muncă. Să țineți minte ce vă spun eu azi. Pentru că Orice om care urmărește, urmărește ce se întâmplă în Rusia, mai ales economia, își dă seama că nu vine comunismul deja. Nu se mai întoarcă colcodrii, socialismul, Uniunea Sovietică în formulă aceea. O să întoarcă Rusia țaristă. Rusia țaristă. Cu deznaționalizare, cu iepurări și cu, cu bo boieri, după ce. Unde dispare boieri moldoveni, după 1812? Ia uitați-vă în, în, în, în cronici deja. Toți boieri, au fost de origine rusească deja. De aici. Asta este. 2018-2020 trebuie să ne foarte multe. multe. Acum putem, nu va mai permite. Nu va mai fi uh, uh, drepturi obligate, Drepturile va fi ca Rusia. 23-29% din ruși ieri, un sondaj de opinie, sunt împotriva sunt împotrivă ca guvernul rusie să le permită rușilor să mai e, meargă psihotare. Vă imaginați? Așa se vă întâmpla și aici. Așa că Moldoveni lua vă pașapoarte de biometric și că nu o să vă trebuiați niciodată. După asta. Nu o să vă pur și simplu. Pentru că UE o să vă interzic în primul rând. O să pui frontiera. Da? O să vă mai trimit copii din UE acasă. Sau copii din UE să vă blasă micul nostru și poată acasă. Pentru că noi știm ce înseamnă frontiera. Am avut o dată, deci, frontieră de, de fer, deci, zidul berlinez, prut și, și, și așa mai departe. O să stai în rând la viza aici și o să plătești iar 4.500 de euro pentru viză de o spări. Pentru că a fost treaba asta. No, cum mă ne pare că și uie ne-a deprins. România, dăm de piciorul, că ne dă 20 milioane de de, de uh, dolari ca să ne uh, reparăm școli, grădinițele, ești și mare brânză. Ia ca Rusia ai maladiață. Haideți ce facem Ucraina. Unii europeani ne-au cu niște bani. Americanii ne-au dat -o, două miliarde, construiesc drumuri, sistem de derigări, ești și americanii. Ia ca Rusia e maladiață, noi acolo ducem amur, uh, uh, spălăm clozetii, trăim în bărești și ia ca asta e maladiață. Ia ca Putin e eu ul vine cu, cu, cu uh, suport acum că să avem de unde da subvenții, să avem de unde da compensații uh, uh, la ăștia care uh, uh, uh, care sufere din cauza embargoului. Iar ca Rusia e maladesc, trebuie să-l pe rogozi în tălchile, că nu ne pună embargou. Și eu când vadă, și cu ce și cu cetățenii ăștia, i asta să, să, să, să le aducem noi la starea de anterioară, la starea de 5 aprilie 2009, frontieră Sârmăghempată pe Prut, stați acolo copiii cu țâc. Ia mai stați un pic la o Suntem și noi un fel de Ivan, Ei, pe nu, pe Ivan. Păi nu, Eu nu vorbim de tot ce cetățenie, mm -hmm. vorbim de o categorie cetățeni care percepe astfel lucrurile. Da. Uh, Hai adică, să revenim adică, și la uh, acele sonda, cu Sondajul de ieri Adică eu că... fapt despre da. sondaj și vorbesc de, Că spuneam că cetățenii Acum înainte de, a, de, de alegeri Cu cât mai mult mm. se apropie campania cu cât, cu cât mai mult se solidarizează în, în jurul anumitor opțiuni Faptul că pe meu este în scădere pe meu este în creștere, ul este în creștere PD-ul uh, este în creștere Deci vorbesc despre faptul că uh, Există această responsabilitate Tot și interioară toate protestele, toate nemulțumirile, toate, și toate neajunsurile. Că până la urmă am putea să ne trezim într-o situație penibilă. Imaginați-vă că au învins forță de astea. Ce se întâmplă? Hai să ne imaginăm. Ce se întâmplă? Aceștia care au pierdut o să încearcă să protesteze. Ăștia nu o să mai aleagă metode civilizate și o să înceapă în pușca pe aici. Asta, dar asta, e, e, bun, un extremis Să dai Dumnezeu să nu se întâmplă așa ceva Ce se întâmplă? O să vină ăștia și o să spună că așa e, Federație, în primul rând Dodon, nu uităm, Federație cu Regiunea Transnistria. Exact. Așa, Natalia germandat afară Ministrul externe Nina Ștanschi Așa e, e, Timofte afară Șefciuc Președintele Republicii Moldova, Alege de Parlament Pentru ca ce să facem? Să împăcăm ambele maluri scrie Vitali, ca așa o să fie. Acesta nu le mult. Noi am văzut la ce sunt capabile. Mai departe. Federație, gagauzia Gă țara partii, Transnistria, țara partii, Moldova, și-o mai rămas. Ce o să totul să le Și armate și bani și steaguri și ștru, ștra, ștra. Ștra ștra Pentru că să mențină pentru că le-au dat 8 le-au dat uh, uh, al o tot ce, ce, ce au cerut în detrimentul vorbitorului de limba română. Uh, mai departe ce o să întâmple? O să, uh, o să suspende acordul de asociere cu Uniunea europeană. O să, sub, o, să, uh, o să rămână moarte proiecte care sunt, se derulează acum și care sunt planificate. Deci orice suport din UE ce suport o să ne dea Rusia? O să ne dea gaze mai ieftine? Bine, o să ne dea gaze mai ieftine. O să ne încălzim un pic mai mai ieftin. Cu cât mai ieftine? 200 de dolari ca în Belarusia. Vom putea suporta și 200 de dolari? Foarte bine. Dar mai departe ce facem? Mai departe ce facem? Bun, ți-ai balonul cu gaz mai ieftin. Și mai departe ce facem? Unde o apuci? Vom putea duce uh, mierile cu, uh, cu tirurile și patlajelile în Rusia? Dar de vor deveni bune, brusc, vor deveni foarte bune. Am o o treburi, acum ruși în mor, o metrou uh, metro plin de ruși, o mâncat miere în Mor, am e o travă. Vindurile să o travă, vor merge încolo. Ce va veni în bugetul statului? Deci, va fi justiția independentă? Cam toți protestează potriva alianței, că justiție va fi mai puțin corupție pe vremea Voronin. Voroin? Când se-și dă corupt că a scris presa că a luat e, e, salarii hipului pe care le-a întors, prin, e, răspisc, prin, de, de, de, pentru niște că care nu le-a predat la Institutul de Economie. Dar a fost publicat și scris și mai departe. Va deveni mai puțină de corupție? Sau va fi la fel de. Justiția va fi independent ca în Rusia? Când put dă indicați și cine să aresteze și că sunt se la am avut perioada asta, când vor de indicații. Adică trebuie să fim mai atenți. Va reveni aeroportul, bancă de economii, ce se va întâmpla? Noi am trecut, într am, Vitalie, noi am, tre -a, am, am avut o perioadă când în lume despre Moldova se vorbea ca în felul următor. Moldova nu este o țară uitată. Moldova este o țară de care nimeni nu-și aduce aminte. Vă deveni o țară de care nimeni nu-și va duce aminte. Pentru că rușii, românii ne-au dat bani să construim după inundații sate, iar rușii nu ne-au dat nici o barcă măcar. Și nici nu ne vor da. Ei nu au interes să dea aici. Nu au interes să dea. Cum micii pe bielorușii, Le punem barguri chiar în, în cadrul Uniunii Vamale la, la interdicții la lapte, la, la carne, în fiecare săptămână au probleme lucrășe încă cu, cu, cu ăștia Cum e cum sugrumă businessul rus, cum e sugrumă businessul kazah? Cazahii, jiem acolo? Da. Cum spunea Novodvorsk, că regimul de la Moscova are de fapt nevoie de o zonă neagră, una gri între ea și NATO și Uniunea În care europeale. nu se întâmplă nimic. Exact. O zonă nepretențioasă, în care subie niște oameni. Ne-am trăit cu Ruș. 8 ani cu Voronin și cu, cu Sanhele încă vreo 8 ani. Și ce am avut? Ce am avut? Voroni a avut în 2006 embargou care a distrus uh, rușine opus pus și au distrus uh, indiferenției la putere. Vor, dacă nu l-au mai pupat uh, uh, uh, pe, pe, pe, și pe Putin voroni nu l-au pupat nimic. Și eu au făcut până la urmă, când nu le-au convenit. Pac! Și-au pus embargou. Ați fi Voronin cu familia din contra. Ei s-au îmbogățit cu Oleg mai departe uh, și Plahadiuc și alți care au pe jur pe atunci. Uh, cine au răcit? Ormai or, din urma din, din 2006 la vinuri și Moldova a suferit de 200 de milioane de dolari. Ce a suferit? Moldovenii. A avut grijă Putin atunci de Moldoveni? Așa va avea grijă și acum. Țineți minte. Moldovenii sunt 80%. Ei acum au șansă să prezinte 80% din vot și să dea 80% șanse europene. Pe Eu ne-am cu dăși. Cum să în România după ce a tratat o în Europeană. Și cu foști miniștri și cu prim-ministri, și cu șef de parlament, și cu toți. Am zis să vă întreb și de partidul liberal reformator care iată a căzut sub un procent. Mai mult ia chiar mișcarea antimafie. Mișcarea antimafie eu cred că o să ia mai mult decât ale alti sondajele. Pentru că până la urmă există uh, și uh, un radicalism, ar spune eu, sănătos, care este alimentat de, sau uh, nu sănătos, dar justificabil, care este alimentat de uh, spiritul de dreptate al unor cetățeni. Păcate că mișcarea antimafie. Nu va avea o listă de oameni binecunoscuți în afară de Sergiu Mocanu care văd la televizor și mai apare cu o, o Asta este. Și păcat că Mișcarea Antimafie uh, uh, nu vine cu un program cu un program uh, deci uh, cum să vă zic eu care să, să, să, să, să aibă în jurul său foarte mulți aderenți solidi cu experiență. Vă Partidul Liberal. Pe acum Partidul Liberal nu prea are cine pune pe listă. Au luat vă patru consilieri, municipali care au, finanț, au finanțat partidul la, la vremea lor. Și, pate, de ce a pierdut uh, Partidul Liberal uh, și Ghimp Autoritatea? Nu au echipă. De ce a câștigat meu Are echipă. S-a dus Natalia German la New York și a aplaudat-o Obama și Lavrov și tot. Are echipă pe Pedea o echipă așa și așa că mult compromis. iar Pelereul nu are echipă. Și Pelereul la fel nu are echipă. Și anti-mafia nu are echipă. Deci ar trebui să câștige și vor câștiga în aceste alegeri echipile, nu Renato și alții. Ha, punct aici, da. domnule Gerasim. Vă mulțumesc pentru participare. Urmează știrile ore fixe. Rămâneți aproape. Puncte de reflecție.